Allah Inna kunna fi jahiliyah wa sharin. Hakika sisi tulikuwa katika jahiliya na katika shari yani kabla ya Uislam. Faja'ana Allah bihadha alkhair Allah Jalla wa Ala akatuletea khairi hii akimanisha Uislamu Tulikuwa katika shari ya jahiliya Allah katuletea khair kwa maana wa Uislamu. Fahal baada ba'da al min shar? Je baada ya khairitul yunay wa Uislamu kutakuja shari? Qala na'am. Mtume akasema ndiyo. Alafu hakufafanua. Alimjibu kwa mkato itakuja shari ndiyo kaisiia hivyo fakultu nikasema kwa maana akamuuliza kwa mara nyingine wa baada dhalika shari min khair na je baada hiyo shari itakuja khairi tena Kala na'am mtume akasema ndio lakini hapa akafafanua wafihi fihi dahanun khairi hiyo itakuwa ni khairi si khairi pure itakuwa ina vumbi vumbi moshi moshimoshi haiko clear Qultu wa ma huu, nikamuuliza mtume huo mshimo wake na vumbi vumbi yake ni upi qala mtume akasema qaumun yastanununa bighairi sunnati wayahaduna bighairi hadi na wakusudia watu ambao wanafata mwenendo usiokuwa mwenendo wangu wayahaduna bighairi hadi na wanaongoza pasipokuwa muongozo wangu taarifu منهم wa yako ambayo utaona ni mazuri na yako ambayo yatakuwa ni mabaya yani katika miongozo yao hiyo yako ambayo yanaonekana ni maarufu ni mema na yako mengine ni munkar qult hal baada dhalika al khair min sharrin nikasema ya rasul allah baada khair hiyo itafata shari tena qala na'am mtume akasema ndiyo, itafata shari tena fitnatun amia itakuja fitna yenye upofu manake hayoni. ukisikia fitna amia maana yake haibagui. Inaweza kumkumba yoyote. Haioni hiyo ni shari. Wa ala abwab jahannam nayo pia ni shari. Na walinganizi katika milango ya jahannam. Man ajabahum ilaiha atakaye katika ulinganizi wao huo qazafuhu fiha wanamtupa na kumtosa katika jahannam Fakultu ya rasul allah huzaifa anasema nikasema ewe mtume wa allah swifu lana tupe wasifu wao akina nani hauduaatu na ala abwaabi jahannam wasifu wao ukoje ala mtume akasema qaumun min jildatina manake hawatokuwa ni watu wapya wamekuja wana nembo fulani hamkuzoea kwenye jamii la hum min jildatina wao wanatokana na ngozi zetu manake ni wenzetu wayatakalamuna bialsinatina na wanazungumza kwa ndimi zetu kwa maana tunaelewana lugha wanaongea kama tunavyoongea sisi Siju kufikiri labda ni watu watatoka kwenye sayari nyingine isiyojulikana wana sura zingine wana lugha nyingine la Kultu ya Allah hudayfa baada ya kupambanukiwa akabainikiwa akauliza swali lingine ewe mtume wa allah mataamuru ni unanipa maelekezo gani in adraktu zalik ikiwa nitaishi mpaka ikafika kipindi hicho unanipa maelekezo gani qala mtume akatoa maelekezo akasema talzamu jama'atal muslimina wa imamhum utakachotakiwa kufanya ulazimiane na umoja wa Kiislamu wa imamahum na kiongozi wao usijitoe kwenye umoja wa haki umoja wa Kiislamu na usijitoe katika twaa ya kiongozi maneno haya katengeneza swali lingine hudhaifa akamuuliza mtume Kultu nikasema ya rasulullah fa illa lam yakun lahum wala imam kama watu hao katika zama hizo Hawatokuwa na umoja wa Kiislamu wala kiongozi yani inakuwaje hiyo ni makundi makundi kila kundi na mambo yao kila kundi na mambo yao nifanyeje qala mtume akasema fa tilka alfiraka kullaha mambo yakiwa hivyo achana na makundi yote hayo walau anta'dha ala asli shajaratin hatta kama itakubidi ukangate shina la mti hatta ya atiyakal maut wa anta ala dhalika mpaka mauti ya kukute hapo ukiwa katika hali hiyo ikikubidi kufanya hivyo fanya hivyo akhrajahu hadithi hii wameisimlia au wameipokea alimamu imam bukhari na imamu Muslim kwa utaikuta katika Sahih al-Bukhari pia utaikuta katika Sahih Muslim hadithi hii tuliisoma mara kadhaa na tarjama yake lakini yuko mtu katika nyinyi aliniuliza swali kabla sijalitaja hilo swali kuna riwaya ya imamu muslimu ina ziada hapa chini wazada muslimun yani amezidisha imamu muslim katika riwaya yake ametofautiana na imamu al-bukhari kwamba hadithi hii kuna maneno ya ziada wazada muslimun na akazidisha al-imamu muslim thumma madha kwamba Hudhaifa aliuliza swali lingine. Thumma madha? Kisha itatokea nini baada hali hiyo? Umma wa Kiislamu umeparaganyika, hauna kiongozi anayesikilizwa, ni makundi makundi, kila watu na mambo yao. Mtume alipomuhusuia usifate kundi lolote, jitenge na makundi yote hayo hata ikikulazimu weo kaunganganie mti mauti ya kukute hapo akauliza kisha nini kitatokea qala mtume akasema thumma yakhruju ad dajjal hali ikifikia hapo sasa anakuja au hapo ndipo atakapotokea masihi dajjal hiyo ni akhiru zaman zama za mwisho thumma ya ad dajjal kisha baada ya hapo atatokea masihi dajjal ma'ahu nahrun wa nar huyu masihi dajjal ni fitna tamweleza kidogo nimenukuu maneno ya Sheikh Saleh Muhammad bin Saleh bin Uthaimin akimwelezea masihi dajjal anasema huyu bwana ma'ahu nahrun atakuwa na mto Wanarun, na atakuwa na moto faman waqa'a fi narihi atakayetumbukia katika moto wake wajaba ajruhu unakuwa umethibiti ujira wake manaka amefaulu huyo wahutta anhu wizruhu. na atasamehewa mizigo yake yote ya madhambi waman wakaa fi hii. na atakayetumbukia katika mto wake wajaba wiziruhu inathibiti mizigo yake ya madhambi wahutwa ajruhu na unaporomoka ujira wake wote manake amefeli. qultu nikasema nani dhaifa anaendelea kuuliza thumma madha kisha nini baada ya hapo qala mtume akasema hiya kiyamu saa baada hapo tena kiama kinaisimama imeeleweka tuliongezea sio sasa katika hii riwaya nataka nishereshe baadhi ya mambo kidogo tumzungumze masihi dajjal lakini pia katika riwaya ya kwanza kuna mtu aliuliza swali kuhusu ala tunaala jahannam. pia nitakusomeeni baadhi ya maneno yaliotajwa na mmoja katika wanawazuoni wetu muasirin kuhusu masihi dajjal anaeleza Sheikh Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akasema huyu dajjal ni katika wanadamu ni mwanadamu sio jini wala sio katika viumbe wengine na fitna yake ni a'dhamu fitnatin marra 'ala bani adama mundhu khalaqa Allahu Adama ila qiyamis saa fitna ya huyu jamaa masihi dajjal sheikh alisema kwamba ni fitna kubwa haijawahi kutokea duniani tangu Allah ameumba mbingu na ardhi mpaka kiama kitakaposimama fitna ya huyu masihi na ndio maana mtume anasema kila nabii aliwatahadharisha watu wake kuhusu masihi dajjal na fitna zake Moja, mbili, ndio maana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi ametufundisha kwenye swala tunaposwali kwenye tashahudi ukimaliza tashahudi ya pili hapo mwisho katika dua alizotufundisha mtume ni kumuomba Allah atukinge na fitna za nani masihi dajjal kwa sababu fitina zake ni kubwa mno Katika mambo aliyoeleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba huyu bwana yakhruju fi akhiri azaman yabtali bihi Allahu anasa atakuja huyu bwana katika zama za mwisho ni mtihani Allah anauleta kwa wanadamu watakao ukwepo katika zama hizo Mtihani wenyewe ni kwamba atakuja duniani alafu atatangaza kuwa yeye ndiye Mungu. Unaweza ukasema katika hali ya kawaida nani atakubali? Sasa Mungu anaonekana siwi nini? Usiseme hivyo. Muombe Allah asikujalie kukutana naye. Bwana huyu katika mambo ambayo atakuwa nayo atakuja na miujiza au mambo ya ajabu sana ambayo inakuwa ni mtihani Katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza atafanya huyu bwana ana uwezo wa kuiamrisha mvua ikanyesha na akaiamrisha ardhi ikaotesha mazao na ukavuna hapo hapo hiyo fitna iko mbele inakuja Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomzungumza masihi dajjal akasema ikiwa mimi nitakuwepo mtume wenu niko hai nitakutoshelezeni nitaweza kukutoshelezeni na vitimbi vyake lakini kama kuwepo na muomba Allah jalla waala ala akusimamieni na fitina zake Huyu masihi katika wasifu wake aliyoueleza Mtume za sallam ameitwa masihi liana ehda ainaihi mamsuha moja ya jicho lake limefutika kabisa na jicho moja lingine halipo lakini pili anamuhuri katika uso wake umeandikwa kafir lakini hawezi kuona ila muumini lakini mtume anazungumza na waumini akieleza fitina zake jinsi zilivyokuwa kubwa na kututaka au kutufundisha tumuombe Allah Jalla waala atukinge na fitina zake atatoka katika kipindi ambacho dunia itakuwa badilika, kuna njaa, sio ya kawaida Alafiye anaamrisha ardhi na toa mazao na mazao yanaiwa hapo hapo na watu wanakula. Sasa hapo unaweza ukajiuliza ikiwa mtu anaweza akaacha dini yake kwa sababu ya pesa vipi akikutana na mtihani huo? Sawa sawa. Inataka taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhifadhi ya kulinde. Ikiwa mtu anaweza kawa tayari kuacha misingi ya dini kwa kuahidiwa tu ahadi fulani fulani ahadi tu akaamua kuacha misingi ya dini yake na kusema Mungu mwenyewe anaona Unajua mambo hapa yalivyosio utafanyaje Unajua dunia sasa hivi ndivyo ilivyo Akaamua kuacha mtu akida yake na mambo mengine ya msingi Fakaifa kaifa akikutana na fitna za masihi dajjal Hiyo ni kidogo kuhusiana na huyu Masihi Dajjal. Maneno haya yametokana na hii riwaya ya Imam Muslim kwamba Hudhaifa radhiallahu anhu wa ardhah aliendelea kuuliza. Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamueleza atakuja Masihi Dajjal. Kisha baada ya hapo akauliza nini kitatokea? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema baada ya hapo ni kusimama kwa kiama. Sasa kuna ili swali alilouliza mmoja katika sisi na leo nilikuwa nakusudia hii hadithi tuimalize tuikamilishe kwa sababu imechukua vipindi kama viwili nadhani du'atun ala abwab jahannam walinganizi katika milango ya jahannam ni akina nani wakoje je wapo katika jamii yetu hivi sasa kuna mtu aliuliza swali kama hilo tutawajuaje kama aliviuliza hudhaifa radiyallahu anhu sifuhum lana tupe wao tupate kujua wakati mimi naandaa darsa nimekutana na swali kama hili mmoja katika ulama almuasirin fadilatu sheikh muhamadul hasani shankiti ameeleza au ametoa jawabu la swali hili hawa duaatun ala abwaab jahannam walinganizi katika milango ya jahannam wakoje ni akina nani naomba nikusomeeni majawabu haya kutoka kwa mwanachuoni huyu akasema hadithi hii wadhihuddalala la khafa fihi ni hadithi ambayo iko wazi inajulisha kitu gani hakuna kilichojificha wa sallallahu alayhi wa sallama bayana hala hadhihi al umma na mtume wetu sallallahu alayhi wa sallama ame hali ya umma huu wa khairi wa sharri alayha na namna ya kupishana khairi na shari mara khairi inakuja kinapita kipindi khairi natoweka inakuja shari na kipindi hivyo taaqub vinapokezana mara khairi mara shari hakadha mtume amebainisha wa bayana anna min akhir zalika hii hali wa akhiri na shari khairi na shari mwisho kabisa du'atun ala abwab jahannam watatokea walinganizi katika milango ya jahannam yakhrujun fi hadhihi umma watatokea katika umma huu wa mwisho wa mtume Muhammad sallallahu alayhi yaduuna ila khilafi ma jaa bihi rasul sallallahu alayhi wasallam wanalingania lakini wanalingania katika mambo ambayo ni kinyume na yale aliyokuja ya nayo mtume sallallahu alayhi wasallam kisha shekhi akaanza kuwagawa katika makundi yasikilize vizuri haya makundi akasema faminhum miongoni mwa walinganizi hao katika milango ya jahannam Manyedua ila alkufr billahi ta'ala wako wenye kulingania katika kumkufuru Allah hilo ni kundi kisha shekha akamwambia na anawadarishisha akasema wa antum tarauna na nyinyi hivi sasa mnaona na hii khitabu ni maneno ya shekha lakini na mimi na anakuambieni nyinyi na nyinyi mnaona mnaona nini دعوات الشيوعيه والاشتراكية والقوميه وغيرها من الدعوات المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كليانيهه في الشيوعيه شيوعيه نيو كومونستي الفاظ الاشتراكيه القوميه Hizi ni nadharia zimetengenezwa na watu katika namna ya kuendesha siasa ya kijamii katika mambo ya uchumi. Hizi nadharia zipo waliosoma masomo haya ya kimazingira wanajua hivi vitu. Anasema hizi ni da'awat mukhalifatu limaja'a bihi ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam. Tukitazama mathalan hii shuyuia Malengo yake makuu ni kufuta tofauti za kijamii kwamba watu wawe katika namna moja. Inawezekana hii? Haiwezekani kwa sababu ni kupingana na maumbile ya Allah. Allah Jalla waala alivyoumba na mfumo aliyoweka kwetu sisi ametutofautisha. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'd fi rizq. Allah amekufadhilisheni baadhi akawanyanyua wengine akawaweka chini katika mambo ya nini? يا رزقي هو <تصفيق> ان مفهمه ما <أسوأ> بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون. Kwa hiyo ni mpango wa Allah si bahati mbaya. Nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Asema Allah sisi tumewagawia maisha yao hapa duniani. Allah ndo ametugawia maisha. Si tunafanya asbabu. lakini kila mmoja ameshapangiwa mpango wake wa maisha. Wajibu wetu i'malu fanyeni fa kullun lima lahu kila mmoja Allah atamwepesishia kila alichompangia Ndiyo maana sababu zetu za kutafuta ni tofauti na level zetu za maisha ni tofauti kila mmoja ana mipango yake aliyepata si kwa sababu ana akili nyingi na aliyekosa si kwa sababu ni mvivu sana au hana akili Aha. Allah ndiye anagawa rizki. Warafaana ba'dhum fauka ba'dhin darajatin ukawanyanyua wengine juu ya wengine katika daraja Huyu ni tajiri na huyu ni tajiri lakini anaitwa multibillionaire Huyu naye anazo za kubadilisha mboga huyu hana kabisa Kwa nini ya Rabbi liitakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya ili tupate kutumikiana maisha yapate kwenda wa rahmat rabbika mima mimma ya yajmal kwa hiyo hapa utaona ashuyuiya ni nadharia batil Haipo, haiwezi kufanikisha maisha ya wanadamu eti wote tukawa katika levo moja hicho kitu hakipo haiwezekani na sio mpango wa Allah subhanahu wa taala kwa hiyo wenye kulingania katika nadharia hii du'atun ala abwab jahannam sheikh akasema hilo ni kundi la kwanza kundi la pili wa minhum, na katika hao walinganizi katika milango ya jahannam du'atun yad'una ila anwa'il fawahis ni walinganizi wanaolingania katika machafu kazina wa shurbil khamri walmukhaddarat wa wuquqil wal khuruj an tu'ati al azwaj wa minal kaba'ir wal fawahish allati hiya min kaba'iril ism wal fawahish kunni la pili katika watu wanaolingania katika jahannam du'atu ni walinganizi yaduna ila anwa'il fawahish wanaolingania katika aina tofauti tofauti za machafu kama zina ulevi madawa ya kulevia kuatesa kuasi wazazi wawili walkhuruju an tuati alazwaji Ii ni maalumu inahusu wanawake wanaolingania kumfanya mwanamke naye anaweza kuwa kama mwanaume. akawa na sauti juu ya mume wake na kumfanya kwamba kule kuwa mtiifu ambao ndio utaratibu wa dini kwamba inaonekana huo ni ushamba. Huu ni mkubwa mwenzako. Kama ni swala la utafutaji na wewe unaweza ukatafuta. Zile kampeni za kwamba wanaweza na wao wanafanyaje? Wanaweza. Mpango wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ar 'ala an-nisaa'u ndio mpango wa Allah. Wanaume ndio viongozi kwa wake zao. Sasa huu mpango unapoachwa ni kualingania watu katika milango ya jahannamu. Kwa nini wanaacha lengo waliloumbiwa wao ni walezi. Lakini kwa kuwa ni mpango maalumna na mkakati hii sifa au jukumu walilopewa linavishwa sura mbaya ionekane kufanya jukumu hili ni ushamba. sawasawa ndio maana leo hii jukumu hili limeachwa wakapewa watu wengine ambao hawakuandaliwa kufanya jukumu hili sasa tija inayotoka waliolelewa na watu ambao ghairum muahalin. sio jukumu lao hawakuandaliwa unadhani watatoa watu ambao ni sahihi sasa hiki kizazi kilichotolewa kikapita katika malezi yasiokuwa sahihi unataraji inakuwa ni jamii aina gani hiyo kwa sababu hii itakuja kuwa ndio, ndio watu wakubwa kwa baadaye hao waliopita katika mazingira ambayo walikosa malezi sahihi Wakisha kuwa na wao ile ni, ni, ni aina fulani ni jil ni kizazi fulani hivi ni jamii fulani ambayo haikupata malezi na maadili Una taraji hiyo dunia inakuwa ni ya aina gani Sasa hivi vilivyotajwa hapa du'atu ila anwa'il fawahish mi ni kuulizeni hawapo walinganizi hawa leo kila kimoja kilichotajwa hapa kuna watu au kuna makundi ya kupromoti vitu hivi kuna watu wana promote uzinifu kwa kila namna mpaka ifike wakati ionekane ni kitu tu cha kawaida kusu pombe hadith wala harajio usiseme sawa sawa madawa ya kulevia hiyo ndio, ndio, ndio usiseme kuna watu wana promote vitu hivi du'atun ala abwaabi jahannam man ajabahum ilaiha Kathafuhu fiha shekha kaendelea kusema wakadhalika na vile vile du'atun yad'una ila ifsadi akhlaqi nas watatokea madwaati walinganizi wanaolingania katika kufisidi na kuharibu akhlaqi za watu lakini bi a'malihim la bi -akualihim. kwa vitendo sio kwa maneno kwa sababu kwa maneno hawatakubalika kwa vitendo vipi tusikilize vizuri hapa kuna hatari ya kujikuta wewe huko katika walinganizi katika milango ya Jahanna min la latashur kwa namna usiotambua Akasema Sheikh Rahimahullah fa mujarradu idhari al-amali amama nasi huwa da'watun ilayhi. Pale unapofanya matendo fulani mbele za watu ukayadhihirisha unatafsirika wewe unalingania katika matendo hayo. Naomba ieleweke vizuri hiyo. Unapofanya jambo fulani mbele ya watu wakaliona na jambo hilo ni baya wewe lisanu al hali unalingania katika hilo jambo Mujaradi wa mtu kufanya matendo fulani akayadhihirisha mbele ya watu hadhihi da'watun ila dhalika al -failu. kufanya hivyo ni kwamba unalingania matendo hayo hata walau kana shakhsu hata kama itakuwa huyo mtu yastasiru bihi 'anil ba'd wa yudhhiruhu amama al -اخarin. matendo hayo machafu kwa baadhi ya watu unayadhirisha na kwa baadhi unayaficha lakini ni matendo maovu unaingia kwenye grupu hili du'atu na ala abwaab jahannam kisha akasema lidhalika kwa sababu hiyo anafanya majumuisho fa innaha ula'i 'ala abwab jahannam Wote hawa wanaingia katika watu wanaolingania katika milango ya jahannam wa abwab jahannam hiya al milango ya jahannam iliyotajwa hapa ni nini fawahish yale mambo machafu yote kwa hiyo wanaolingania katika maovu machafu kwa maneno yao na vitendo vyao wanaingia katika maneno ya mtume sallallahu alaihi du'atun ala abwab jahannama man ajabahum ilayha kadzafuhu fiha kisha shekha akasema fa fi jahannama sab'atu abwab katika jahannam kuna milango 7 likulli babin minhum juz'un maqsum kila mlango katika hiyo milango saba ina kundi lake maalum Fa fiha babu lizina wa babu lishrubil khamri wa babu lilqazfi wa babu liluquq ila ghayriha minal Pana mlango wa zina pana mlango wa pombe Pana mlango wa uzushi na kutuhumu na kusingizia, pana mlango wa kuwadharau na kuwatelekeza wazazi na milango mingine. Akasema kama ilivyokuwa katika janna kuna milango minane. Kwa hiyo elewa janna ina milango minane, jahannamu ina milango saba. Kama ilivyokuwa katika janna pana milango minane. Na katika milango hiyo minane peponi pia anasema kuna mlango wa ibada ambao unakabiliana na mlango wa kabair katika jahannam Na imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba katika janna pana mlango unaitwa Rayyan Ni mlango wa watu gani huo? Wa? Wafungaji Babu Rayyan Hapo haingii mtu mwingine yoyote ni hao tu wenye sifa hiyo na wakisha ingia huo mlango unafungwa na pana mlango wa sadaqa huo ni, ni special kwa watu hao na milango mingine kwa hiyo akasema waladhina yad'una ila alfawahish wale wanaulingania katika mambo machafu humu humu على 'ala abwab jahannam alladhina dunu ilayha ha'u di walinganizi katika milango ya jahannam akamalizia sheikh kwa kusema wa amma man yantahi ku a'rad ad du'ati ila allah ta'ala fama huwa illa minal mustaghallin fi jundi iblis alladhina yulqi shaytanu 'ala alsinatihim بعض ما يلقي ثم يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته وهؤلاء لا يضرون الا انفسهم اسما اما والى امبا وننونج حisma زمدواتي الى الله واناولينها مع الله كفبي كقوتهم na kuwatukana fama huwa illa minal mustaghallin watu aina hiyo ni kundi ambalo nalo linatumika fi jundi ibilisi katika askari wa ibilisi bila wao kujua alladhina yulqi ash-shaytanu ala alsinatihim Shaitani anazungumza kupitia ndimi zao wa haؤلاء la yadhuruna illa anfusahum na hao hawazidhuru ila nafsi zao fa mafakhiri wa mafakhir wa kwa hiyo fakhri iliyokuwa kubwa kwa mtu ayakuwa shakhsu minad ni mtu kuwa katika walinganizi alladhina wasafa allahu nafsahu watu ambao Allah mwenyewe ameisifu nafsi yake bi annahu minhum kwamba yeye Allah ni katika hao kwa sababu Allah anasema Wallahu yadu'u ila dari salam Allah anaita analingania na, ana na maduati kazi yao ni kufanyaje ni kuita na kulingania kwa hiyo ni fakhri mtu kuwa da'ia wa amara rasuluhu bidhalika wakallafahu bihi bali ni fakhri kuwa katika kundi la watu ambao Allah kamwaamrisha mtume wake afanye kazi hiyo ud'u ila sabili rabbika bilhikmati والموعظه الحسنه بالي الله جل وعلا اكمامرش متمه صلى الله عليه وسلم اواelez وفواسيك ambao ندواتي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن تبعني وسبحان الله وما انا من المشركين Nimependa kuyasema maneno haya kama ufafanuzi au kama jawabu la swali la muulizaji alieuliza du'atun ala abwabi jahannam ni akina nani? Nadhani kwa maelezo ambayo nimeeleza itakuwa swali limejibika. Naam. Kwa hiyo hadithi hii kwa leo itakuwa tumeikamilisha Allah akituwafikisha katika jalsa itakayofuata tutakuja kunukuu maneno ya huyu tabi'iun Abu Alia waqala Abu Alia tutasoma hadithi hiyo insha nini mazungumzo haya ambao ni kama ta'aliki baada ya kipande kirefu ambacho tumekisoma katika kushikamana na Uislamu kikamilifu na kuchukua tahadhari na fitan ambazo e, mtume sallallahu alaihi Amezi amezibashiri zitazuka na kuugubika umma kisha kupitia maswali ya Hudhaifa Ibnu al-Yaman sallallahu alaihi wa alihi wasallama akatueleza mal unaokoka vipi unasalimika vipi katika mazingira hayo sasa nadhani kuna dakika kama tatu hivi au nne kutimia time ya adhan. kama litakuwepo la kuuliza katika yaani ulizozungumza manake sitaki kuanza tena hapa kipande hiki tutakuwa hatuwezo kukimaliza